В одному натовпів поспішав за жінками старенький піп з кошлатою бородою і підсліпуватими очима. Він не відставав від жінок і відсапуючись оповідав. Сказав я слушникові, щоб дзвонив до утрені, а сам ще дома, бо помилився, прийшов до церкви і пішов ризу надівати. Увійшов в алтар. «А там латинський чернець стоїть, такий гладкий і пихатий, і, мовить мені, щоб я риси скидав. Глаголить, що король Угорський у папи Римського взяв, щоб по католицькому службу на Галичині правити. Свят, свят, свят!» – Перехрестився, і трохи перепочив піп. «Я хвора людина, а тут обуяла мене страсть Велія, і кинувся я на нього, аки Давидна Голіафа!» Штовхнув його, може, й вигнав би, та ще один до нього прибіг на підмогу. Ухопили мене, здерли ризу святкову, і з церкви вигнали. А ти отче даремно послухав їх, втрутився в розмову довготелеси хлопчина. Ти б з алтаря не виходив і службу правил. Дідусь розлютився, тьфу, тьфу, і заді, сатану, Пощо що, насміхайся». У цю мить нагодився Іванко, він був недалеко, і, почувши ображений дідусів голос, присоромив жартуна. Хлопчина злякано шмигнув поза спинами. На цю пригоду ніхто не звернув уваги, всі поспішали до кріпості. Вже залишилася невелика відстань до мосту. Теодосій, підбадьорюючи всіх, швидко біг. Ось уже, мабуть, не більше як тисяча ліктів лишилося. Примітка «Лікоть» – тодішня міра довжини, приблизно пів метра. Він розраховував захопити міст, думав, що не встигнуть його підняти. Але не вдалося цього зробити, бо все зіпсував несподіваний прикрий випадок. Ще не добіг сюди найбільший натовп, в якому були Теодосі і Людомир. Як тут уже з'явилися збуджені люди, їх було мало, але своїми вигуками вони збентежили вартових. «Ой, глянь, латин біжить!» — гукнув кудлатий хлопчина, який ув'язався за старшими. Здовж вулиці, в напрямі до кріпості, піднявши поле сутани, мов навіжений мчав католицький черниць. Худий, блідий, він так швидко метляв тонкими, мов ногами, що, здавалося, не вони відриваються від тулуба. За ним гналися два смерди з сілками. «Доганяй! Доганяй!» Чулося з гурту «Лови його! Закрила, закрила! Хучий, хватай, бо скочить, як сорока на дерево!» Побачивши це, Теодосі і Людомир зрозуміли, що гонитва за цим чинцем перешкодила їхнім намірам. І справді вартові збагнувши, що натовп загрожує кріпості і може вірватися на дворище, підняли міст. Хоча вони знали, що чинця можуть схопити розлютовані галичани та тримати міст, поки Чернець перебіжить, було небезпечно. Чернець добіг до берега тоді, коли місто вже піднявся в повітря. Близько кликотів страшний натовп. Не роздумуючи і не оглядаючись, Чернець, майнувши полами сутани, стрибнув річку. муру негайному спустили мотуз. І він, вхопившись за кінець, почав дертися вгору. Йому що сили допомагали з муру. Кілька чоловік тягли мотуз до себе. «Лучників давайте сюди, лучників!» Отчай душно гукали смерди. «Наштрикнути його стрілою, як жабу!» Почувши це, чернець заверещав, задерши голову. Благав, щоб швидше тягли. Але стрілами нікого не було. Чернець вибрався на мур. Теодосій добіг до берега тоді, коли вже Чернець зник за заборолами. Не так, як ми хотіли, обурювався він, не так. Нам був кріпост прорватися. «Прорвемося!» – завелав хтось. Урів там мало! Піймаємо їхнього коломана та в Дністрів топимо!» Але всі бачили, що прорватися до кріпості не можна. «Стріла моїх!» – гукнув відчий Теодосій і посварився кулаком у бік кріпості. Взброєні луками смерди та ковачі почали примощуватися зручніше. Одні ставали на коліна, інші клали луки на плечі своїх товаришів. Незабаром перші стріли полетіли на мур. Сторожа сиділа за заборолами спокійно. Стріли не загрожували небезпекою. Людей прибувало все більше і більше. Вони розсотувалися в усі боки і густро вкрили берег. Якби встигли захопити ворота, загарбникам довелось би скрутно. Людомир глянув на Теодосія, питаючи, що робити. Той кивнув йому в лівий бік. Там Іванко розташовував лучників. Їх там мало, показав він на кріпость. А поки повернуться з Теребовлі, поки прийдуть з Перемишля, ми цих полякаємо. Додому ніхто не йшов. Навпаки, гурт повсталих розростався. Сіди приходили жінки із малими дітьми, причвалали діди, розташовувалися на березі, наприлегли до берега садибах, ніби зібралися на велике свято. А воно таки й була ця неділя світлим святом. Галичани вперше за багато років вільно дихали, як пасував до їхнього веселого настрою цей сонячний червневий день. Скріпості не відповідали, там було мало війська. Бенедикт поросилав із Галича кінних і піших маленькими загонами в усі волості, а сам лишився своєю охороною та сторожею на мурах. Попрощався б він із життям, якби міст не встигли підняти. Теодосій, Людомир і Іванко напередодні умовилися спробувати в неділю проникнути в кріпость. І дуже добре допомогла їм Бенедиктова Витівка з католицькими попами. В один день він намірився поставити їх в усіх церквах. Народ обурився, і в Галечі спалахнуло повстання. Коли Бенедикта розбудили, він не міг підвестися на ноги. Всю ніч вони пиячили з присланим папою легатом Генріхом, втішалися з привітними молодичками. Зрештою він зрозумів, що сталося страхітливе.